Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa musalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajmain amma ba'at Bulan Ramadhan adalah bulan Yang mana ditunggu-tunggu kedatangannya oleh orang-orang Islam Dahulu para alim ulama' kita Apabila Sehari dia melaksanakan buka puasa pada bulan Ramadhan Beliau sudah menangis Ketika beliau menangis ditanya oleh Anaknya kenapa ayah menangis Maka beliau mengatakan bahawa Hari ini saya telah kehilangan satu hari pada bulan Ramadan Telah kehilangan fadilahnya Baru sehari dia ditinggalkan Ramadan Sudah terasa dia sayang kehilangan bulan Ramadan Maka betapa banyak ulama-ulama kita Yang dia menangis tersedu-sedu ketika Ramadan akan habis Para sahabat-sahabat Rasulullah SAW pun demikian juga menangis beliau. Karena telah kehilangan anugerah Allah SWT yang begitu tinggi. Rahmat Allah SWT yang begitu agung. Pemberian-pemberian Allah SWT yang sangat luar biasa pada bulan Ramadhan ini. ya Telah berkurang uh, dengan hilangnya uh, bulan Ramadhan ini. Maka para jemaah yang dimulakan Allah... Isilah bulan Ramadhan ini dengan penuh amalan-amalan yang soleh. Setiap detik, setiap menit, menjadi jam, kemudian menjadi hari, menjadi waktu yang begitu panjang. Jangan sampai terlewatkan setiap nafas kita kecuali berzikir. Se-Nafas kita di bulan ini dengan kita uh, mengingati Allah, membaca Al-Quran dan menghadiri majlis-majlis yang baik, majlis-majlis ilmu. Yang mana majlis yang akan bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Majlis yang akan bisa menambahkan ilmu pengetahuan. Dan jangan sampai kita menghadiri satu kegiatan yang di dalamnya ada kelalaian. Walaupun itu pembicaraan-pembicaraan uh, yang mubah yang tidak ada manfaatnya. Apalagi duduk ke satu uh, apa nama acara yang haram. Ataupun... Pergaulan yang di dalamnya Ada ghibah, ada namimah Atau pembicaraan kepada kecilakan Ke orang lain dan lain sebagainya Maka tinggalkanlah Hal-hal yang demikian ini Isilah dengan hal-hal yang sangat manfaat Dengan membaca buku, dengan membaca Al-Quran Duduk dengan majlis, berdiskusi Dengan para alif ulama Dan demikian juga silaturahmi Dengan bersedekah dan berbagai macam Amalan-amalan yang sangat banyak sekali Kita harus isi pada bulan Ramadhan ini Sehingga Setiap detiknya akan bermanfaat untuk menuju kepada alam akhirat Fahamilah bahwa orang yang pandai adalah orang yang mempersiapkan kehidupannya ini untuk kematiannya Dan orang-orang yang bodoh adalah orang yang dia lalai Yang dia lalai ter ter terhanyutkan dengan hawa nafsu Sedang dia berkhayal bahwa dirinya nanti akan selamat di akhirat Untuk itu isilah dengan persiapan ya Menjelang kita akan menghadap Allah Subhanahuwataala dengan amal-amal yang baik, apalagi di bulan yang penuh dengan barakah ini, bulan yang penuh dengan rahmat ini, bulan yang penuh dengan pengampunan ini, isilah setiap waktunya dengan berbagai macam amalan-amalan yang telah disunahkan dan dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat berjamaah, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan silaturahmi. Dengan majlis-majlis ilmu, silat, kemudian demikian kula dengan memberi nasihat kepada orang lain, dengan bersedekah, dengan memberi iftar kepada orang-orang yang berpuasa dan berbagai macam amalan-amalan yang lain. Semoga Allah Swt ta memberikan taufik kepada kita terus dengan amal-amalan yang baik dan semoga Allah Swt jauhkan kita kepada setiap amalan-amalan maksiat sehingga kita akan berjumpa dengan Allah Swt. Allah riza dengan kita dan kita mati dengan khusnul khatimah. Bila takuh hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.